Bréf Páls til Títusar Títusar er ekki getið í postularsögunni, en hann er nefndur í Galatabréfinu, annarkabli fyrsta til annað vers. Það sem hann er sæður hafa verið með Páli á postulafindinum í Jerusalem árið 49 eftir Krist og reyndir frá í 15. kapla postularsögunar. Títus kemur við sögu í síðara korentu um sem sendi bóði Páls til safnaðar eins í korentu. Síðara korentu bref, 12. kapli átjönda vers. Eins og tímoteusar gefur títusar brefið aðteglisverða mynda frumkirkjunni. Talið er upp hvaða eiginleika fóristumenn safnaðanna, öldungar og biskupar eigi að hafa og hvernig menn skuli breyta samkamt hinni í heilnæmu kenningu. Annarkabli fyrsta vers Bréf Páls til Títusar Fyrsti kabli hverja Frá Páli Þjóni Guðs, Postulegjas Krists, sem sendur er til að ebla trú þeirra sem Guð hefur útfalið og veita þeim þekkingu á sannleikanum sem leiðir til Guðurekni. Þar er vonin um eilíft líf, sem sá Guð sem aldrei lígur hefur heitið frá eilífð. Á settum tíma var orðið ópinberað og fól guð, frelsari vor, mér að predika það. Til títussar skilgjæt hins barnsmíns í sameinlegri trú. Náð og friður frá guði föður og Kristi Jesu, frelsara vorum. Um öldunga og biskupa Ég til eftir á krít til þess að þú færðir í lag það sem ógjart var og skipaður öldunga í hverri borg, svo sem ég lagði fyrir þig. Öldungur á að vera óaðfinnanlegur, einhverntur, börnans trúuð og ekki orðuði léttúð eða agalysi. Því að biskup á að vera óaðfinnanlegur þar sem hann er áðsmaður guðs. Hann á ekki að vera sjálfbyrkingur, ekki bráður, ekki drikkfeldur, ekki ofsafengin, ekki sólgin í ljótan gróða. Hann sé gestri sinn, góðgjarn, hógláttur rétt sín guðrækin og hafi góða stjórn á sjálfum sér. Hann á að vera fastheldin við þið áreinanlega orð sem kentjóri verið, til þess að hann sé færum bæði að uppörfa með þinni heilnæmi kenningu og hrekja þá sem ótimæla. Því að margir, engum þeir umskornu, eru þverlindir blaðra um hegóma og leiða í villu og verður að þakka nýður í þeim. Það eru mennirni sem eyðileggja heilar fjölskyldur, er þeir kenna það sem eigi á að kenna fyrir svífirðilegs gróðasakir. Einn landi þeirra, þeirra eigin spámaður sagði, krítarmenn eru síljúandi óarkadýr og letimagar. Þarnar er þeim réttlýst. Fyrir þá sög skal þú vanda harðlega umvið þá til þess að þeir heilbrigða trú og gefi sig ekki að bábíljum gyðinga og bóðum manna sem frákverfir eru sannleikanum. Allir hlutir eru reynum reynir, en flekkuðum og vantróðum er ekkert reynd, heldur er bæði hugur þeirra flekkaður og samviska. Þeir segjast þekkja guð, en afneita honum eða verkum sínum. Þeir eru viðbjóðslegir og óhýðinir, óhæfir til hvers góðs verks. Annarkabli, hinn heilnæma kenning En tala þú það sem sæmir hinni heilnæmi kenningu. Aldraðir karlmenn skulu vera bindindi samir, heiðvirðir, hógláttir, heilbrigðir í trúnni, kærleikannum og þolgjæðinu. Svo eiga og aldraðar konur að vera í háttum sínum eins og heilögum sæmir. Það skulu ekki vera róberar og ekki heldur í ánöð ofdrykkjurnar, heldur vera öðrum til fyrirmyndar til þess að þær lafi hinnar ungu, til að elska menn sína og börn, vera hóláttar, skýrlífar, heimilisræknar, góðláttar og eigin mönnum sínum eftirláttar til þess að orði guðs verði ekki lastmælt. Svo skalt þú og brýna fyrir ungum mönnum að vera hóláttir. Vertu sjálfur fyrirmynd í góðum verkum, vertu grandvar í fræðslu þinni og heil huga svo hún verði heilnæm og óaðfinnanleg og andstæðingurinn fyrirverði sig þegar hann hefur ekkert ílt um okkur að segja. Hvertu þræla til að vera undirgefnir húsfendum sínum og í öllu geðþekkir, ekki svörulir, ekki hnupsamir, heldur skulu þeir auðsýna hvers konar góða trúmennsku til þess að þeir príði kenningu Guðs vors í öllum greinum. Því að náð Guðs hefur ópinberast til sáluhjálpar öllum mönnum. Hún kennir okkur að afneita óguðuleik og veraldlegum gyrndum og lefa hólátlega, réttvíslega og guðrækilega í heimi þessum, í eftirvæntingu okkar sælu vonar að þinn mikli guð og frelsari vor, Jésús Kristur, ópinberist í dýðsinnni. Hann gaf sjálfan sig fyrir okkur til þess að hann leistu okkur frá öllu ranglæti og hensæði sjálfum sér til handa eignarlíð, kostgæfin til góðra verka. Tala þú þetta og uppörfa og vanda um með allri röggsemi, lát engan lítilsverða þig. Þriðji kafli Góð verk Minn þau á að lúta höfðingjum og yfirvöldum, vera hlýðin og reyðubúin til sér hvers góð verks, lastmæla engum, vera friðsöm, sanngjörn og sína öllum mönnum vinsemt, fyrir þeir voru tímarnir, Að við vorum einnig óskynsum, óhlýðin, villurávandi, jánöð hvers konar fýstna og lostasenda. Við ólum aldur okkar í ílsku og öfund, vorum andstíkileg, höttöðum hvert annað. En er gæska guðs, frelsaravors, byrtist og elska hans til mannanna, þá frelsaðan okkur ekki vegna réttlætisverkanna sem við höfðum unnið, heldur frelsaðan okkur af miskun sinni. Það gerði hann í þeirri laug endurfæðingar og endurnýjunar heilags anda, sem hann létt ríkulega yfir okkur streyma, sakir Jesu Krists, frelsara vors. Þannig erum við réttlætt fyrir náð hans og urðum í voninni erfingjar eilífslífs. Það orð er satt og á þetta vilji að þú leggir alla áherslu til þess að þau sem fest hafa trú á guði láti sér umhugað um að stunda góð verk. Þetta er gott og mönnum nýtsamlegt, en forðast þú heimskulegar þrætur og ættartölur, deilur og logmálstælur. Þær eru gagslausar og til einskis. Þrætumanni skal þú sneiða hjá, er þú hefur einu sinni eða tvisvar ámynd hann. Þú veist að slíkur maður er rángsnúin og syndugur. Hann er sjálf dæmdur. Lokaord Þegar ég sendi Artemast til þín eða tíkikus kom þá sem fyrst til minn í Nikopolis því að þar hef ég ásett mér að hafa vetrarvist. Greið sem best förð er að senasar, og Apollós til þess að þá bresti ekkert. En okkar menn eiga læra að stunda góð verk hvar sem þess er þörf til þess að þeir séu ekki ávaksdalausir. Allir sem hjá mér eru sendaðir kveðju, helsa þeim sem í trúnni elska mig. Náð sé meðið úr öllum.